1, 2, Moi boas tardes, ben queridos ointes Benvidos un día máis a estener o programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 de FM, en Radio Cornellá para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, que tentaremos que pasen divertidas para todos vosotros con entrevistas, con informacións con novidades e tamén con música, con música que nos ofreceremos para todos os outros. Moitísimas gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fóra por el isto non saíría adiante, nin tampouco nos verían aí polo Facebook, na internet. Tamén le daremos a benvida ao noso compañeiro Armando. Moi boa tarde, Armando. Moi boa tarde Armando, a ti, Armando. Julio, e como non tamén a Kiko, a Kiko e a todos os ointes que xas andarán algún xando por esgaradellando Sí. bueno darlle as grazas por estar aí escoltándonos, pero tamén dicirlles que este o último da tempada 23-24, sí, 2023-2024 sí. pero suficiente como para poder despois facer un pequeno análisis eh, de, de todo o que fixemos durante todo esta do, durante toda esta tempada eh, empezar con azos novos a partir eh, do mes de outubro sí. finales de, de setembro, depende a ver, a ver, cuáles son as a, propostas que eh, a nosa entidade pon, fai, a Nosa radio tamén nos vai ir Vamos a pues, coitar un pouco a diño de música Para ter a primeira entrevista O primeiro convidado Que como sempre tentaremos que sexa Da costa da morte eh, O noso eh. correspondente Vamos a la música para diante Percorrendo o universo oh, oh, oh, oh, oh. o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 Esta casa alugada Esta casa alugada Pois xa temos o primeiro convidado, xa temos o noso correspondente a outro lado do fio telefónico Ah, oh, moi ben Moi boa tarde, Óscar, benvido tamén a vos, que tal, xa empezamos casi o verano, ¿no? xa estamos aquí no último programa ¿no? Sí, en sí. sempre en Galicia ten finalizada esta tempada 2023-2024, pero conven vamos, desexando que a xente tome azos eh, que voy, voy, a ver se si somos capaces de chegarnos aí a Galicia e recargar as pilas Pues nada, la toqueira de esas verdes que aquí na costa morte que un es sitio eh, podemos, eh debatir e compartir este momento desta bate que foi rico como sempre, foi imparexa increíble, o consulado co tempo radio para para toda a emigración galega non con de participar aquí, espero que pues, son ambos por pues, se eh, dar a moi boa sensación tá, por aí Si, sí, sí aquí Armando estivo na festa de, que celebra cada ano a sucedida en Rosaria de Castro diante da, da entidade, con sí. música eh, con sí, petardos, sí. e con petardos aquí celebra-se moitas veces bueno, sempre con coca que é unha sí. un, un... é como é como un pastel pero é un pastelín... grande, alargado, como se for a banada, pero un pastelinho acompañado de cava Ah, caramba, ben, ben, cava, cava guai Bueno, pues nada, aquí estamos ahora mismo, pues eso, entrando en temporada de, de festas, de fin de semana de feito Como o Consello de Vimianco vai te a ter asalto ao Castelo quizás pues, a veces que o Castelo de sí, Vimianco sí, sí. Afortunadamente, ¿no? Ainda que estiváramos eh, a favor da pues, revolución germantilha na súa época, que se cargaron con sí. a maioría dos castellos, este quedou prácticamente vivo, e danos a oportunidade recuperar tamén eh, ver como se celebra en esas que asalto o castelo, pois cada ano esta semana empezamos en principio tempo de festas, mm. e isto caralla forma festa do Prebe do Ronco, que caramba, caramba. Eh, bueno, as fichas importantísimas no no mes de xuño aquí mm. na zona, estes días estamos celebrando San Xoán, aínda continuan as festas de San Xoán en Carballo con amplio amplo programa de, de actividades é obviamente pois pues, eh o ben marcado como ben movementu pues, por toda a cantidad de catálogo de festas que mm. que de alguma maneira lle dando protagonismo a todos os concellos da da costa da morte. Mm -hmm. Claro, claro. Sí, Entendo, claro. Eh para el... bueno, Pois de vista educativo que celebráramos esta semana pasada non tío ben oportunidade de contarvos, porque non, non, estivemos, sí. non estivemos presentes. Eh, celebramos na Costa da Morte unha xuntada entre todos os institutos da, da zona para promocionar o uso do galego, non? A eh, miña uh -huh. os premios eh, Fala Galego, que, que convocaron todos os institutos da zona, eh, pois pues que levaron a 900 personas ali á Plaza de Cé un pouco para uh -huh. celebrar eh, que uh -huh. falamos galego na Costa da Morte, Eh, con curtas e con traballos feitos polos, polos propios Re, alumnos non? Repases, si, final, sí. o, o premio foi de menos, mm -hmm. pero si sí estuvo moi ben, porque estuvamos acompañados de, de grandes artistas, como, como Antía e, eh, bueno, eh, conoces tamén a Maixeira, non? Sí, sí, sí, bueno, pois pues, sabedes que un pouco, todo, todo xente da Costa da Morte, facendo, pois, pues, un pouquinho, pois, pues, esa reivindicación do do, do gadeo, uso do galego, non? Tambén vos, vos comentamos que esta semana pues, nos, nos seleccionaron un corto noías de vallo para para irnos a Córdoba, a Fuente de Junas no mes de outubro a participar no festival Zopo uh -huh. que, que se celebra en esta localidade coa xentivo fundamental tamén de dar a conhecer traballos que se van fazendo por aquí, por la, por la zona e eh, eh, obviamente pues eh, como vos comento pues eh, quixar sobre todo pues dedicar o día de de hoxa bueno, a dar as grazas por por facer este ano tan potente, tan interesante, estar pues casi todos os sábados nos podía pouquiño con base na que obai algun días que por unhas cousas ou por outras atuamos tanto gosto. Como les, eh, sí, eh, sí. pero bueno, para mí sempre un prazer estarvos levando información que, que recollemos no, no diario que pasa na costa Punto mal, un pouco co adjetivo fundamental pues, de, de, pues eso, de dar a conocer as notícias que, que, que aquí na Costa da Morte teñen ten lugar cada semana que sabe xente tan que pode claro, sí, que, eh? ademais, é extraordinaria, ademais extraordinario, para nós ser un placer, é unha honra. Ademais, temos moitísimas eh, como lle chaman, el me gustan, non? Eh, sí, ese uy, moitísimas satisfaccións tanto no blog como como na, sí, na, sí. na página de, de, de, de, de Facebook que que saliz... bueno, foi felicítanos por o traballo que sí. que ti e máis nosotros levamos adiante. De verdade que de, to de todas maneiras eh Bueno, o importante é un segundo diciendo mismo que todos colaboramos pouco sobre o noso de área, pero o gran traballo que profesores está aí, sobre todo tamén agradecer pues pois, eh, bueno, a Radio Cornellá que, claro. que nos dio esa oportunidade uh -huh. de, sí, de chegar aí sí. e espallarnos pues, obviamente por toda, toda todo o mundo, por pues, levar un pouco a a que interés pois está esta, esta un digamos, eh, iniciativa que surge desde aí, pero que ao final nos une un poquillo a todos, que eu creo que que é o máis importante de todo, no que mantén mantemos esa conexión entre o mundo sí. informativo, o mundo cultural, literario, e o programa ten a radica, o baixo meu punto de vista, o éxito nese nese que facen de sí. Radio Dinador de Xentes de Galicia, porque ao final desde o Coura en la a, a Costa da Morte, sí. está a Estaca de Bar esa a Valdeorres Estades. Sí. É increíble a cantidad de xente que pasa por vosso programa E a dimensión global que inedades a Galicia desde, desde aí ¿no? Que nos escoitan, Quer decir que, que nos fan caso eh, De vez en cando pois pues, sí. están atentos a nosas reivindicacións e a nosas, a nosas anos, demandas ¿Cuántos anos hai que estar? Dendo 86 Sin parar Sí nada casi nada, ¿no? Sí, yo te digo esto, é, é, la ficha que me coge un poco. Pues pois foi de... foi un foi unha unha tema que tivemos aí un tal eh Kike Enrique sí. eh, eh, Enrique que foi un, un dos presidentes que tivemos na de Rosalía de Castro, co, con él pusemos en marcha tanto a, a, a emisión radiofónica como a revista a revista Luanova, o premio de poesía Rosalía de Castro. As outras cos Dime, dime. Sí, sí, hay, Diego, años, porque yo he he he que mantédese esa, vital, esa vitalidad por confines, claro, eh, pues, ahí sábados, non fallo un sábado, sí. todo siempre. Como so descapaces de manter después de tantos anos esa energia. <tose> no. Bueno, é, é unha afición, e ao mesmo tempo dunha afición unha satisfacción personal e propia eh... que, que, que nos complace por feito de que hai moitísima xente que nos escoita e además se si, se si, eh, esa interacción que fan os eh, ointes con nosotros outros, pues, pois enchenos de, de, de, de orgullo eh é eh, por feito por ese por esa categoría de, de, de, de, de emitir en galego, que, que é moi importante, posto que unhos idiomas... Igualo bueno, que xa, xa conoceréis desvamos tamén mundo galego, claro. claro, claro o... Facem, facemos o posible por intentálo, xa, xa. Algunhas persoas fanse algo reacias cando, cando teñen un pouquinho de... De fama, digamos, entre sí. comillas, sabes? Parece que... Cando chequen a un nivel determinado, pues, fanse algo reacelto. Fala co meu manager, fala... que con... Bueno, e eso eu non no, no, no sí, asumo bueno. moi ben, pero pero con todo con eso cualquier outra persoa que, sí. de verdade, humildemente, todos, grandes personaxes, grandes investigadores, científicos, médicos, sí. a verdade é que... Todos nos reciben moi amablemente e sí, nos sí, encantados sí. De, de, de ter conversas con como eles. Di, como eu lhe digo a Xulo máis dunha vez, eh, tin, eu os comentei máis tarde. Non. Eh, bueno, eu fui un dos primeiros... Dos primeiros que, que falaba no galego él. en Cataluña. Sí, sí, Exactamente. Sí. Na, na radio en Cataluña. Pois pues eu dixi, mira, aunque dixi, que por isto merece pena seguir. Home, claro, sí, sí, sí. Sí. Bueno. No, no, la verdad que tienes un papel más importante lo que creo que, que a veces eh, incluso vos puede ser desde, bueno, desde la miña posición ¿no? si sí. eh, obviamente veo un papel relevante de algo que esperemos que un día de mañana tenga continuidad porque eso eso eh, eso es lo más importante en el proceso cantero bueno amigos, pues Me... vos verán se si, si hai pues espero vervos aquí en Galicia antes que venháis a Lugo ou onde se avisa que un café ou unha comida podemos compartir sin problema, muitísimas gracias por contar comigo este ano, un ano máis eh, bueno, se si me queredes, aquí estarei en setembro, octubre sí, eh, bueno, estupendo, a con vos, por claro que, que Sabendo, pois, e tanto destas, que e, sí e, Claro que te queremos, Óscar, e eh, agradecémosche moitísimo a túa deferencia e yo. Yo, yo. os minutos que perdes connosco, pero que en realidade ah, eh, aumenta, aumenta claro, a aumenta a nosa información eh, precisamente de Galicia gracias a túa participación. A colaboración é eh, eh, moi ben recibida e, ademais, moitísimas persoas encantadas de que ti participes con nosotros. Eh, moitísimas grazas, igualmente, que teñes un, un feliz verán e a ver se si somos capaces de achegarnos por aí, eh, eh, compartir a, a nivel privado cualquier outra cousa. Moitísimas gracias, de corda. Veña. Una aperta. Una aperta. Despedimos a Óscar con música y continuamos el programa para este ermo que encárcelo se poderá respirar yo segundo forar sus susera en la cara la silueta de tu peito se solta